Allahumma alimna ma yunfa'una wa anfa'ana bima'alamtana wazidna ilma Allahumma balikna ramadhan wa nahnu fi sihatin wa afiyatin wa amnin wa amanin ya rabbal alamin Ikhwata al iman para pemirsa kaum muslimin, dan juga para pendengar di mana saja antum berada Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberkahi hidup kita memberikan taufik, hidayah dan pertolongan kepada kita semua untuk menjalani hidup di dunia ini hidup yang singkat dan berliku-liku ini demi mengharapkan rila Allah demi menggapai rila Allah kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa Ikhudaliman para pemirsa dan juga para pendengar Rahimakumullah Jami'an Alhamdulillah Segala puji dan syukur hanya milih Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Mari kita berbanyak ucapkan Untuk Nabi yang mulia Sembari memohon kepada Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mencurahkan salawat dan salam kita Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ikhutul Iman para pemirsa dan juga para pendengar Rahimakumullah pada kesempatan yang mulia ini seperti biasa kita mengkaji dan membahas akidah ahli sunnah wal jamaah dan secara khusus kita masih membahas pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wataala yang dijelaskan oleh Imam Abu, Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah di dalam risalah beliau yaitu al-Aqidah yang dikenal dengan al-Tahawiyyah Aqidah Tahawiyah. Ikhwatul iman rahimakumullah pembahasan yang sebelumnya berkaitan dengan penjelasan tentang al-Arsy wal Kursi penjelasan tentang Arsy wal Kursi berkaitan dengan pembahasan sifat ketinggian atau sifat al-fauqiyah sifat al-ulu sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala kita terjelaskan sebelumnya Dalil-dalil yang menetapkan tentang arash Tentang kursi Dan juga perkataan Al-imam Abu Ja'far At-Tahawi Rahimahullah bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mustagnin anil arshi Wa madunah Allah tidak butuh kepada arash Dan juga yang selainnya Kemudian muhyidun bikkulishai Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian kata beliau wa falqa dan di atas segala sesuatu. Wad'a'jaza anilihatati khalqa dan sungguh ya makhluknya tidak mampu, lemah untuk alihata meliputi Allah Subhanahu Wa Taala dengan keilmuan mereka. Ikhwatul iman warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan secara spesifik secara terperinci dalil-dalil yang menjelaskan tentang sifat al-fauqiyah itu sifat tinggi Allah Subhanahu Kita akan sebutkan dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah dan juga secara akal yang sehat dan fitrah yang masih lurus ikhudaliman warahmatullahi wabarakatuh sebagaimana yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah bahawa diantara sifat Allah yang maha sempurna adalah sifat tinggi Allah maha tinggi maka diantara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-a'la al-a'li wal-muta'al itu di antara nama Allah subhanahu wa Taala ma'al-husna al-a'la al-ali al-muta'al yang semuanya menunjukkan kepada sifat tinggi Allah subhanahu wa ta'ala itulah makna al-fauqiyah wa fauqahu ayy Allah di atas seluruh makhluk itu menjelaskan oleh Imam Abu Ja'far al-Tahawi muhiritun bi kulli şey wafauqahu meliputi segala sesuatu dan di atas segala sesuatu kita telah jelaskan sebelumnya bahawa makhluk yang paling tinggi adalah aras dan makhluk yang paling besar juga aras dan yang pertama Allah ciptakan adalah aras kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama enam waktu enam hari kemudian setelah itu alal Allah istiwa di atas aras tinggi di atas aras kendati sifat tinggi Allah tersebut merupakan sifat dhatiyah apa maksudnya sifat yang selalu menyertai diri Allah subhanahu wa ta'ala untuk lebih jelasnya kita harus memahami makna dari al-uluh Bahwa sifat al-ulu tinggi iaitu mana al-fauqiyyah itu mencakup seluruh makna ketinggian yeah. min jami'il wujuh al-uluwul mutlaq sifat al-ulu secara mutlaq min jami'il wujuh dari semua sisi dari semua makna dan ini sebagian yang diakini oleh ahli sunnah wal jamaah mencakup tiga perkara yang pertama ikhwata al-iman makna ulu yang pertama adalah uluwul qahar ini yang pertama, al-qahar qahar itu adalah kekuasaan jadi kekuasaan Allah mahat tinggi semua yang ada di alam semesta ini adalah di bawah kekuasaan Allah ini uluwul qahar Allah yang menguasai seluruh makhluknya Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini Yang kedua Uluwul qadar, Yaitu Keagungan Allah Kedudukan Allah yang maha tinggi Allah yang maha agung Allah yang memiliki semua sifat-sifat Yang sempurna dan nama-nama yang terbaik maka kedudukan Allah adalah kedudukan yang maha tinggi, yang maha agung. Dan yang ketiga adalah uluwudzat. Zat Allah, diri Allah, maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Ikhwata liman barangsa rahimakumullah. Kerana kita mengetahui hanya ada dua al Khalik dan makhluk Sang pencipta Allah Dan makhluk yang diciptakan Seluruh selain Allah Adalah makhluk Allah ciptakan Dan seluruh selain Allah Yang Allah ciptakan yaitu makhluk Itu berada di bawah Allah SWT, Dan Allah yang Maha tinggi Langit dan bumi Langit dengan seluruh galaksi pala, planet yang ada bintang ada matahari bulan dan seluruh galaksi-galaksi yang ada di langit itu ditambah lagi dengan bumi dan seluruh yang ada dalam perut bumi, yang ada di bumi ya gunung, pohonan, lautan daratan sungai, danau pepohonan, semua makhluk yang ada di dalamnya itulah makhluk maka semua ya, makhluk tersebut terpisah dari diri Allah Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk tersebut ikhutalim wa rahimakumah maka that Allah maha tinggi dan ini diyakini oleh al alih sunnah dan ini diyakini oleh seluruh para ambiya dan orang-orang yang beriman ya yeah yang masih tentunya masih sehat akal mereka dan masih lurus fitrah mereka. Ikhatul iman para pembesar rahimakumullah. Dua makna dari ulu tadi iaitu ulu al-qahar wa ulu al-qadar. Tinggi kekuasaan Allah dan tinggi kedudukan Allah, ini tidak ada mengingkari. Semua mengimani. Ahlul kalam dengan berbagai pemikiran penyimpangan mereka, yeah. semua mengimani hal itu. tapi menjadi permasalahan adalah tentang ulu hat, tingginya zat Allah. Artinya di mana Allah? Maka ahli sunnah wal jamaah. Pengikut Rasulullah dan pengikut para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kembali kepada Al-Quran, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan dengan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang mengikuti generasi terbaik umat ini, para Sahabat, kemudian para Imam-Imam Ahli Sunnah yang berjalan di atas tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya sepakat. Dari semua lapisan masyarakat Dari semua lintas ya madhab Madhab Abu Hanifa Madhab Maliki Madhab Syafi Madhab Hanbali Dan semua alis sunnah Mereka sepakat Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala mahatinggi tinggi Zatnya maha tinggi. Dan sifat ketinggian itu merupakan sifat ذاتية sifat yang menyertai diri Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sebelum Allah menciptakan aras Allah telah memiliki ketinggian itu Allah maha tinggi setelah Allah ciptakan aras setelah itu Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lain kemudian setelah diciptakan langit dan bumi baru Allah Ya menghendaki sesuai dengan, dengan keinginan dan kehendak Allah SWT bima syiatihi maka istawa alal ars tinggi di atas ars, kendati ketinggian itu telah ada bersama Allah dan menyertai diri Allah SWT itu yang diakini oleh ahli sunnah dan itu yang dijelaskan oleh Al-Quran ثumma istawa alal ars ikhwata liman paramsa rahimakumullah oleh kerana itu wajib bagi kita untuk mengimani dan meyakini ketiga makna sifat ketinggian itu atau sifat tinggi itu itulah al-uluwul mutlaq tinggi yang mutlak dari semua sisi dan dari semua mana barang siapa yang mengingkari sebagian dan menetap sungguh mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya ikhwata liman para misal rahimakumullah kenapa kita tetapkan hal itu kenapa wajib bagi kita untuk mengimani dan meyakini ya tinggi Allah tingginya Allah di atas arash kenapa kena dalil dari Al-Quran dalil dari Al-Quran dalil dari sunnah dan secara akal yang sehat, logika yang sehat, logika yang benar dan fitrah yang masih lurus. Ya, semua hal itu menunjukkan dan menjelaskan tentang ketinggian Allah, tentang sifat tinggi yang dimiliki Allah, yaitu tinggi that Allah Subhanahu Wa Taala. Para nase dan juga para pendengar rahimakumullah. Ada banyaknya. Ya, kita sebutkan. Ya dalil-dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalil dari sisi ya, akal logika yang sehat. Kemudian dalil secara fitrah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di antara dalil yang menjelaskan dalam Al-Quran. Bahwa Allah berada di atas seluruh makhluk, fauqahu. Ya, sebagaimana kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, muhitun bi kulli shayu fauqahu. Allah meliputi segala sesuatu segala makhluk. Kemudian wa fauqahu dan di atas seluruh makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran, wahyu al-Qaahiru fauqai ibadhih. Allah yang ya berkuasa di atas seluruh hamba-Nya. Begitu juga Allah menjelaskan dalam surah lain ya rabbahum min fawqihim mereka takut kepada Rabb mereka min fawqihim yang ada di atas mereka. Ya. Dalam hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kebesaran keagungan ya. ciptaan Allah langit ya Jarak antara langit yang pertama dengan bumi langit yang pertama, lagi yang pertama yang kedua terus, jarak yang begitu besar jarak yang begitu ya luas sekali kemudian, dalam hadis tersebut dijelaskan bahawa wal-arsu fuqadhalik dan aras, di atas ya langit yang ketujuh di atas langit ketujuh itu ada al-bahar laut. Ya. Yeah. Dan di atas itu ada arasy. Kemudian sebagaimana telah jelaskan sebelumnya, jarak antara ya. Yeah, atau langit bumi dengan langit pertama yaitu khamsumiatiam, perjalanan 500 tahun. Begitu seterusnya. Kemudian setelah itu di atas langit yang ketujuh ada laut antara langit yang ketujuh dengan laut yang ada di atas yaitu 500 tahun perjalanan juga kemudian antara laut dengan aras yaitu 500 tahun perjalanan juga dan di atasnya wa fawqahu ya wa فوق ذلك والله فوق ذلك كلدا Allah di atas semua hal itu ikhotul iman warahmatullahi wabarakatuh di antara juga Dali menjelaskan ketinggalan Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika mendengar Hassan bin Thabit, radhiyallahu anhu, ya, mengungkapkan ya, untayan syair beliau, beliau mengatakan, ya, syahid tu. Ya, bi-innillahi anna muhammadan rasul rasulul ladhi fauqas samawaitihi min ali Bahwa aku bersaksi dengan izin Allah bahawa Muhammad itu adalah utusan ya, Allah yang berada fauqas samawaitihi yang berada di atas langit yang berada di tempat yang tinggi di atas aras. Ya. Kemudian ketika Nabi mendengar perkataan Hassan bin Thabit ini beliau mengatakan, "Wa ana ashhadu dan saya juga bersaksi". Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah saw bersabda, "Lama Qadallahu lil Khulqa". Ketabah di kitab, fahu, andahu, fukul arsh. An rahmati sabet ghatbi. Dalam sebuk ribad sebutkan, tglibu ghatbi. Rahu al Bukhari. Taka Allah Subhanahu wa Taala telah menentukan, telah memutuskan penciptaan, ya, ciptaan alam semesta ini. Ketabah di kitab, maka Allah menulis. Di sebuah kitab catatan, yaitu takdir. Kan tapi sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya bahawa Allah memerintahkan, ya, kalam untuk menulis takdir tersebut. Di antara yang ditentukan yang ditulis oleh Allah Ta'baraka wa Ta'ala, di kitabin di dalam kitab yang ada di sisinya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, fauq al arsh di atas arsh. Bahwa إِنْ جَهُوا فَوْقَ الْعَرْسِ Kitab tersebut ada di sisi Allah, ya, di atas arash. Apa isi, apa yang ditulis oleh Allah, إِنَّا رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Ya. Dalam riayah tغلب غضب-nya mendominasi kemurkaan artinya rahmat itu lebih mendahului lebih dominan dari kemurkaannya ini hadis riwayat imam al-Bukhari rahimahullah ikhwatul al iman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah maka tidak diragukan berdasarkan Ya sebagian ayat dan dalil yang kita utarakan tadi bahawa mengimani sifat ketinggian zat Allah merupakan suatu hal yang wajib Karena itulah akidah Rasulullah akidah para sahabatnya akidah kaum muslimin akidah ahli sunnah wal jamaah ikhwata al-iman para misal rahimahkumullah Di antara dalih menjelaskan ketinggian Allah Subhanahuwataala, ya, dan ini yang diyakini oleh ahli sunnah dan ini yang diyakini oleh para sahabat. Ya, Sebagai mana diaknai Imam Al Bukhari, rahimahullah, bahwa Zainab, ya, warahmatullahi anha tentu merasa tersanjung dan beliau bergembira dan hal itu beliau sampaikan di hadapan para istri-istri Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam apa kata beliau Zainab zawwajakunna ahalikunna yang menikahkan kalian adalah wali kalian ya. keluarga kalian yaitu orang tua kalian. Wa zawijni Allahu min fawqi sab'i Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala yang menikahkan aku dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam min fawqi sab'i samawat. Ya. Dari di atas ya langit yang ketujuh. Nah. Dan ini menjelaskan kepada kita bahawa Zainab mengimani ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dalam hadis lain disebutkan juga ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala ada seorang yang wanita yang telah lanjut usia ya istauqafathu ya berbicara kepada Umar radhiyallahu an lalu Umar ya meladeni dan berbicara kepada wanita tua tersebut sehingga demikian itu menyebabkan Umar sedikit ya, terhambat untuk melanjutkan ya untuk berjalan dan melanjutkan ya, tugas beliau maka tatkala ditanya ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu habasta an-nas bisababi hadzal ajuz ya Bahawa masyarakat sahabat dan kaum muslimin yang lainnya telah terhalang ya terhambat untuk memenuhi hajatnya kepadamu disebabkan wanita tua ini Maka apa kata Umar radhiyallahu an? Ataupun mana ada? Engkau tahu siapa wanita tua ini? "Qala imraatun sami Allahu shakwaha min fauk sabi samawat Dia seorang wanita yang didengar oleh Allah pengaduannya, permasalahan dia, ya, tatkala mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam min fauk sabi samawat Allah dengar dari di atas, ya, langit yang tujuh. Hadi khola inilah khola yang Allah turunkan tentang perihal beliau Firmannya: "Qad sami Allah kaula التي تجادلك في زوجها وتشتكى لَلَّهِ" Allah sungguh telah mendengar seorang wanita yang datang kepadamu, ya, mengatakan kepadamu, Muhammad mengadukan kepadamu tentang perihal, ya, suami beliau. Yang menzihar dia dan dia mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala ini menjelaskan kepada kita bahawa para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengimani tentang ketinggian Allah, ya. dan ini hal yang tentunya bukan hal yang aneh. Kenapa tidak? Rasulullah SAW yang mendidik mereka, yang menyampaikan ayat Al Quran, menyampaikan hadis, mengimani hal itu dan itu diakini oleh para Sahabat maka suatu hal yang sangat aneh yang sampai detik ini ya kita tidak tahu kenapa mereka ingkari sifat ketinggian Allah ya. dengan berbagai alasan dengan berbagai syubhat yang tidak bisa diterima secara akal yang sehat ikhwatul iman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah oleh kerana itu, kata Imam Ibn Abil Iza al-Hanabi, mensyarah aqidah at-tahawiyah, kata beliau, wa mansamia hadith al-rasul, salallahu alaihi wa sallam, wa kalam al-salam, barang siapa yang mendengar hadis-hadis Rasul dan perkataan salam. Wajada minhu fi ithbatil fawqiyah ma la yanhas. Dia akan mendapatkan penetapan sifat fauqiyah iaitu tinggi Allah la yan hasir tidak ada batasnya Jadi dalil yang menjelaskan tentang sifat ketinggian Allah itu dalil yang sangat banyak sekali la yan hasir ya Kemudian dalam perkataan beliau yang lain Wa idza kana sifatul uluw wal fauqiyah صفة كمال لا نقص فيه ولا تلزم نقصا ولا يجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به أصلا كذا باليوم جيكا صفة علودا فوقيا Sifat Allah, Al-Fauqiyah, so, sifat tinggi Allah, merupakan sifat yang sempurna. Lain naksabib tidak ada kekurangan dalam sifat itu. Walau istilazim naksan dan tidak ya melazimi kekurangan. Walau yujibu maha dan tidak ya melahirkan sesuatu yang maha yang terlarang. Tidak menimbulkan sesuatu yang terlarang. Walau Khalifah kitab dan tidak menyelisi Al-Quran wala sunnah dan juga sunnah wala ijma dan juga ijma kaum muslimin maka menafikan sifat hakikat sifat tersebut ketinggian Allah merupakan hakikat ya kebatilan kebatilan yang sesungguhnya dan mustahil ya syariat Islam datang ya mengingkari hal itu atau tidak menjelaskan hal itu semua mustahil artinya tidak akan mungkin syariat datang tanpa menjelaskan sifat ketinggian itu atau mengingkarinya suatu yang mustahil, kerana sifat ketinggian sifat tinggi adalah sifat Al-Kamal, dan Allah memiliki sifat Al-Kamal al-Mutlak kesempurnaan yang mutlak Ikhut al Rahimakumullah kemudian kata beliau disebutkan bahawa lalu bagaimana bila sisi pendalian atau dandelian tersebut bila disertai dengan dalil-dalil yang lain syahadatul uqlis salimah persaksian akal yang masih sehat, wal fitrah al fitarul mustaqimah dan juga fitrah yang masih lurus wal nususil waridah nas-nas yang terdapat al mutanawiyah yang bermacam-macam yang banyak sekali menjelaskan tentang ketinggian al muhkamat 'ala ululillah 'ala khalqihi tentang sifat ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya kata beliau ya bisa di, dijelaskan nah bahwa hampir ya mendekati 20 نوعan 20 ya macam dari sisi pendadilan dari Al-Qur'an dan hadis melebihi atau mendekati 20 macam sisi pendalilan yang menjelaskan tentang sifat ketinggian Allah SWT kemudian disebutkan oleh beliau Di antaranya ahaduha yang pertama attasrih bulfauqiyah yang disertai dengan min ya, huruf jar min yang menjelaskan tentang ketinggian zat Allah seperti bernama Allah SWT ya khabuna min fauqim mereka takut ya, kepada Rab mereka min fauqim di atas mereka. Jadi Allah maha tinggi di atas mereka. Al-fauqiyah artinya al-ulu tinggi di atas. Kemudian yang kedua di antara dalam menjelaskan hal itu yaitu ayat yang telah kita bacakan tadi وَهُوَ الْقَهِرُ فَوْقَ إِبَادِهِ yaitu Allah maha tinggi di atas Hambanya berkuasa. Kemudian yang ketiga, ya dari bentuk pendalilan yang menjelaskan tentang sifat ketinggian Allah al-Tasrih bil uruj yaitu dengan menggunakan kalimat al-Arjud, yaitu bahawa sesuatu itu naik kepada Allah Subhanahu Wataala. Ta'ajul malaikat warrohu ilaih. Para malaikat dan Jibril Naik kepada Allah Dan kita mengetahui Al-Uruj yaitu naik itu dari Suatu yang rendah ke tempat yang tinggi Kenapa malaikat dan Jibril Naik Ya Kena mereka utusan Allah Dan yang mengutus mereka Berada di tempat yang tinggi Di atas aras Tempat di luar alam ini Maka malaikat dan ruhul yaitu jibril alaihi salam naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya dalam ayat lain oh dalam hadis tentang masalah uruj itu malaikat yang ditugaskan untuk menjaga dan memantau perilaku dan ahwal ibadah para hamba di permukaan bumi ini yaitu mereka bergantian ada sib malam dan ada si siang di siang hari. Mereka di dua waktu, di waktu selesai solat asar, di waktu solat asar dan solat subuh. Kemudian yang si malam naik, begitu juga habis waktu mereka mereka naik dan digantikan oleh yang menjaga di siang hari. Kenapa mereka naik? Kata Nabi SAW, Ya arujudilladina ba tuhfiqum. Malaikat yang menjaga lantai malam hari itu naik. Ya, Terganti, terjadi pergantian di waktu subuh naik, kenapa mereka naik kenapa mereka naik kerana Allah di atas maka mereka naik menuju Allah melaporkan ya, memberikan catatan dan melaporkan kondisi para hambanya Tuh. emangnya Allah tidak tahu Allah maha tahu tapi Allah menugaskan mereka untuk memperhatikan kondisi para hambanya Allah tahu apabila lakukan oleh manusia siapa yang ketiduran pagi tidak, solat subuh berjamaah Atau siapa yang ketiduran solat asar misalnya Allah tahu Tapi Allah memberikan tugas pada malaikat untuk menjaga kita Memantau amalan kita Kudem melaporkan amalan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitu juga ya, Dengan kalimat as-su'ud Tadi al-urud, ini as-su'ud Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Ilaihi yas'adul kalimat tayyib wal'amalu salir fa'a kepada Allah yasa'ad yasa'ad juga ya naik kalimat-kalimat yang baik kenapa kalimat-kalimat yang baik naik menuju Allah kenapa juga amalan-amalan hamba yang baik amal yang salih naik menuju Allah kerana Allah maha tinggi Allah maha tinggi kerana kita mengatakan yang naik itu dari suatu yang rendah ke tempat yang tinggi sebagaimana turun adalah dari tempat yang tinggi tempat yang rendah itu kita pahami secara bahasa Arab kalau ada yang memahami selain itu ya perlu dipertanyakan ya. karena tidak ada orang yang mengatakan bahawa naik itu dari tempat yang tinggi ke bawah itu bukan naik itu turun yang menjadi pertanyaan kenapa itu naik karena Allah tabaraka wa ta'ala ilaihi yasaad ilaihi naik kepada Allah ya domir ini kata ganti di sini ilaihi itu kembali kepada Allah il yasaadu ilaihi naik Ya, kemudian juga dengan kalimat rafa'ahu Allah mengangkat sebagian makhluknya berrafa'ahu Allah ilaih sebagai Allah mengangkat Isa alaihi salam tak orang Yahudi ingin membunuh dan mensalibnya ingin membunuh Isa Allah selamatkan beliau alaihi salam diangkat alaih, berrafa'ahu Allah ilaih Allah angkat dan beliau sekarang Ya Nabi Isa alaihissalam berada di langit. Ya. Dan di akhir zaman akan turun. Naam. Kenapa diangkat oleh Allah? Kerana Allah Maha Tinggi. Kemudian dalam ayat lain disebutkan, "Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Wah, Isa, "Inni mutawaffi." Aku lah akan mewafatkanmu. "Wa rafi'uka ilayya" dan mengangkatmu. Ya, kepada aku seandainya Allah menurut ya, keyakinan orang-orang yang itihadiah, itihadiah atau yang menyatu dengan Yahweh Wujud dan yang lainnya dan mengingkari di ketinggian ya, tidak perlu diangkat Isa ya, kalau Allah ada di mana-mana tidak -mana, ya, perlu diangkat Isa cukup diselamatkan ke tempat yang lain tapi karena Allah mati ya Allah mengangkat ya. kemudian Begitu juga ya di bentuk pendalilan dari ayat Al-Qur'an yang menjelaskan sifat ketinggian Allah yaitu yang menjelaskan dengan nyata menyebutkan nama Allah Al-Ulu Al-Mutlaq ya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ali ya wa huwa al-aliyyul azim wa al-aliyyul kabir innahu aliyyun hakim sabihisma rabbikal al a'la al-kabirul muta'al ini semua Ya. nama Allah Asmaul husna yang menjelaskan akan ketinggian ya. sifat Allah menjelaskan ketinggian ya, that Allah menjelaskan ketinggian kekuasaan Allah keagungan Allah, Allah maha tinggi ketinggian secara mutlak sebagaimana yang kita telah jelaskan di awal pembahasan pada kesempatan kali ini kemudian begitu juga dari yang lain Allah turunkan Al-Qur'an dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanzilul Kitab min Allahil Azizul Hakim Azizul Alim. Diturunkan Al-Qur'an kitab dari minallah dari Allah yang Maha yang Maha Al-Alim yang Maha Dan kita memahami kalimat turun itu dari tempat yang tinggi. Itu dipahami oleh orang-orang yang masih memahami bahasa yang benar. Ya. Tidak ada yang mengatakan kalau turun itu Di tempat yang ya, Dari samping ke samping Itu bukan turun, berpindah Atau turun Dari tempat yang rendah ke atas Itu bukan turun itu naik Maka turun berarti dari tempat yang tinggi Tempat yang rendah Dan Allah maha tinggi Allah berbicara dengan Al-Quran Didengar oleh Jibril alaihissalam Kemudian diperintahkan oleh Untuk menyampaikan, mewahyukan Al-Quran membawa turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tempat pada malaikat adalah di langit? Ya. Malaikat tempatnya di langit. Maha tinggi Dan Allah di atas mereka semuanya. Allah wahyukan kepada Jibril. Jibril mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibuat turun oleh Jibril apa didengar oleh Allah ini wahyukan sebagaimana didengar oleh Jibril. Kemudian Rasul mendengar Ya, apa yang didengar oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Qur'an yang kita baca. Begitu dalam firman lain, ya, dalam ayat lain Allah mengatakan "Tanzilul kitab minallahi Al-Aziz Al-Hakim", iaitu diturunkan Al-Qur'an al kitab dari sisi Allah yang maha ya mulia Al-Aziz dan juga Al-Hakim yang maha bijaksana. Banyak ayat tentang hal ini. Ya kita membaca Al-Quran dan mendapatkan ayat yang menjelaskan tentang diturunkannya Al-Quran Al-Kerim. Kemudian di antara bentuk dalil yang menjelaskan tentang ketinggian Allah, Allah menyebutkan bahawa mengkhususkan sebagian malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti beriman Allah Innal ladhina inda rabbik Itu para malaikat Sungguhnya orang-orang yang ada yaitu para malaikat Inda rabbik Yang ada di sisi Rabbah Dan Allah Maha tinggi Malaikat maha tinggi Dan kita mengetahui Kalau kita bertanya Malaikat di mana tempatnya Apakah di alam ini Tidak Di langit Dan langit tinggi ya. Suatu hal yang mustahil Kita meyakini Malaikat itu makhluk Maha tinggi tempatnya Lalu Allah subhanahu Ada di mana-mana Berarti malaikat lebih mulia dari Allah Karena kalau Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada di Di bumi ini Berarti mereka lebih tinggi Yang lebih tinggi tentu lebih mulia daripada yang rendah Maka tidak masuk akal Ya Yang penting pertanyaan adalah Alam semesta ini, langit dan bumi Dan semua yang ada dalamnya, isinya Ya Semua yang ada di dalamnya Ini sebuah satu Bagian yang dikali dengan makhluk Alam Nah tapi dia di luar alam. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Makhluk semuanya berada di bawah Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang maha tinggi. Sehingga dari semua sisi Allah maha tinggi. Ya. Karena bagi Allah hanya ada ya, bicara tentang Allah hanya dua dalam masalah arahnya dua kemungkinan. Yang satu, tinggi yang satu rendah maka mustahil Allah rendah di bawah maka wajib kita yakin Allah Maha tinggi Kena yang rendah itu yang hina yang tinggi yang agung yang mulia maka mustahil Allah di bawah makhluknya ikhwah talib manh professor rahimakumullah ya begitu juga ya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita jelaskan sebagian Allah menghususkan bahawa kitab yang ditulis Allah di dalam kitab tersebut inna rahmati sababkan roda itu ada. Tatkala Allah menyusul ada kitab tersebut ada di sisi Allah, khusus, ya. Kemudian Nabi saw. Ya, menjelaskan atau sebelumnya di antara sifat yang menjelaskan ketinggian Allah adalah al-istiwa dalam tujuh ayat yang menggunakan kalimat istawa bersamaan dengan huruf jar ala istawa ala dalam semua redaksi ayat tersebut tujuh ayat ya sumastawa 'alal arsy ar-rahman as-sam surah tauha dalam semua redaksi tersebut sama susunan kalimatnya artinya bentuk kalimatnya sama istawa ala istawa ala dan istawa ala dalam bahasa Arab orang Arab Arab istawa itu berarti tinggi ya yeah. alal ars dan kita telah jelaskan sebelumnya ars itu adalah makhluk yang paling tinggi dan di atas ars tersebut Allah tabaraka wa ta'ala nah kemudian juga yang antara dalil yang menjelaskan ya yeah, bahawa dalam hadis disebutkan Yeah. Di mana kita seorang ya hamba berdoa dia mengangkat tangan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis yang sahih. Inna Allah yastahi Inna Allah yastahi min abdihi idza rufa ilahi yadhi an yaruddhu ma sifra hadis sahih. Ba Allah itu malu. Nah, tapi jangan dibayangkan bahawa malu itu seperti malu kita. Ya, Yistahyih. Malu dari seorang hamba. Yang apabila dia mengangkat kedua tangannya, dia berdoa. Ya Rab, Ya Rab. Kemudian Allah tolak kedua tangan tersebut sifra dalam keadaan hampa, Artinya tidak dikabulkan oleh Allah. Karena Allah mengatakan apabila hambanya berdoa, akan Allah kabulkan. Udu'uni astajib lakum maka antara adab berdoa, kita mengangkat tangan ini antara adab, sebab-sebab diijabahi oleh Allah subhanahu wa doa seorang hamba, mengangkat tangan kenapa kita mengangkat tangan kenapa? karena kita meyakini Allah tempat kita memohon mengadukan segala perkara kita maha tinggi nah kemudian begitu juga Rasulullah SAW memberikan isyarat ke arah yang tinggi. Kita mengenal hadis di waktu hajatil wada di depan para sahabat Nabi Sallam bertanya, wahai para sahabatku, kalian akan diminta pertanggujawab dan akan ditanya oleh Allah tentang aku. Ya, apa yang akan menjadi jawaban kalian? Para sahabat semua menjawab, kami bersaksi anak Nashadobi anak Balagh terisala wadai wa telah amanah wanasah tau'ama. Kami bersaksi engkau telah menyampaikan risalah telah menunaikan amanah dan telah memberikan nasihat kepada umat maka nabi memberikan isyarat mengangkat tangan beliau dengan memberikan isyarat dengan telunjuknya Allahumma fashhad Allahumma fashhad Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. ya Allah ya saksikan jawaban dan pernyataan mereka begitu rasul mereka isyarat untuk tekikkan pada mereka ini important bahawa Allah Maha Tinggi. Sesungguhnya Allah ada di mana-mana tidak akan menunjuk orang serta memberikan arah atau menunjukkan isyarat dengan, kepada arah yang tinggi. Naam. Ikhwatul iman, rahimakumullah. Ini menjelaskan kepada kita tentang ketinggian Allah Subhanahu wa Begitu juga ya, hadis yang menjelaskan tatkala seorang buta dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi bertanya kepadanya, Ayana Allah, waman ana? Spontanitas seorang budak tersebut, budak yang tidak terpelajar, tapi fitranya masih lurus. Ya. Rasul bertanya, Ayana Allah di mana Allah? Fis sama tinggi, fis sama sini adalah tinggi. Wow, karena sama artinya aulu. Ya, bukan di dalam langit artinya. Siapa yang memahami fis sama itu di dalam langit? Langit dia pahami, itu jelas tidak paham bahasa Arab. Al-'ulu artinya as-sama' al-'ulu. Tinggi. Jadi Maha Tinggi. Allah berada di ketinggian di atas seluruh makhluknya nya Kemudian kata Rasul, "Wahai siapa saya antara Rasulullah?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengada na'am jariya tersebut budak wanita tersebut menjawab, "Engkau dah Rasulullah." Begitu Rasul mendengar, ya. Jawaban budak tersebut langsung mengatakan a'tikha bebaskan dia merdekakan dia fa'innaha mu'minah dia seorang budak yang mu'minah dari sini tak memahami pertama boleh menanyakan di mana Allah dan jawabannya fissa ma' tinggi ma' tinggi Jadi, di atas seluruh makhluknya ada pun orang mengatakan gak boleh tanyakan a'inallah itu kena a'ina itu katanya itu arah dan yang menciptakan arah tidak ditanyakan di mana arahnya itu perkataan yang dinisbatkan oleh mereka pada Ali bin Abi Thalib semua kebohongan dan kedustaan atas nama Ali bin Abi Thalib alladhi ayyanal aina la yuqalu aina kata dia yang telah menentukan arah maka tidak ditanyakan aina di mana dia karena kalau ditanyakan aina berarti arah arah ini makhluk subhanallah logika yang ya subuhad dalam Otak dan juga pemikiran mereka Seperti itu Lalu bagaimana dengan ayat-ayat itu banyak Ya Menjelaskan tentang ketinggian tadi Dengan menggunakan ya, Suatu perkataan yang nisbatkan kepada Ali itu yang dusta kepada Ali Tidak benar Yang anehnya sebagian terpelajar Ya Menggunakan istilah-istilah atau kalimat Seperti menisbatkan kepada Ali Soalnya itu suatu kebenaran Ya Ini yang aneh Ya ini hal yang sangat aneh. Ikhwat talimah rahimah kumullah. Kita telah jelaskan sebelumnya. Kalau yang dimaksud arah. Allah tidak ada di tempat itu, tempat itu arah. Allah tidak ada di suatu arah. Kita bertanya. Apa yang maksud arah di sini? Apakah arah yang diliputi oleh makhluk? Ya tentu Allah. Maha suci. Dari arah yang seperti itu. Karena kita mengetahui. Di alam semesta makhluk ini ada. Ini yang di dalam alam ini, ya. atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, itu enam arah. Ini yang di makhluk, ini yang ada di alam semesta ini. Dan tatkala kita mengatakan, mereka mengatakan arah Allah tidak ada di arah, ya di suatu arah. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud enam arah yang ada di makhluk ini alam semesta ini? Itu makhluk jelasnya jelas itu suatu hal yang ada di dalam makhluk maka mustahil Allah ada di dalam makhluk diliputi oleh makhluk mustahil na'am tapi kalau yang maksud arah atau tempat yang di luar alam ini suatu yang tidak ada di alam ini di luar alam itu namanya makan al-adami suatu tempat yang tidak ada di alam ini di luar alam maka kita katakan na'am Allah ada di arah arah yang tinggi bahawa semua makhluk di dalam enam arah yang ada di dalamnya enam arah tadi, ya, itu semuanya bila dibandingkan dengan allah semua berada di bawah di arah bawah dan allah yang Maha Tinggi maka timbul pertanyaan makhluk alam ini semuanya langit bumi dan semua yang ada diisi dalam semua yang ada dalam langit dan bumi ini satu kesatuan satu bagian makhluk semuanya lalu kita bertanya pertanyaannya adalah dimana arah alam ini alam semuanya ini dimana arahnya kalau kita di dalam alam jelas ada arahnya tinggi atas, bawah, kanan, kiri depan, belakang tapi tatkala kalah yang semua yang enam menjadi satu bagian itu alam semuanya alam ini, alam semesta ini kita bertanya, di mana arahnya? ada yang bisa menjawab, di mana arahnya? maka tatkala yang, alam ini semuanya adalah makhluk dan ada khalid yang pencipta, makanya ada dua jawaban dua kemungkinan dan yang satu yang benar yang satu batil bahawa Allah maha tinggi dan semua alam berada di bawah Allah subhanahu wa ta'ala Maka berbicara tentang Allah Ketinggian Allah dengan dibandingkan dengan alam Maka kita hanya ada dua arah Tinggi dan rendah Tinggi dan bawah Atas dan bawah Tinggi dan rendah Allah yang maha tinggi karena yang maha mulia Karena yang maha mulia itu berada di atas Yang tinggi Dan alam makhluknya Di luar Allah ya, Bukan menyatu dengan diri Allah Subhanallah, ya Allah maha agung, Allah maha besar. Ikhlaslima rahimakumullah, ya sampai ya uh, tatkala Allah menyebutkan juga tentang, dari menjelaskan tentang ketinggian Allah. Jadi Musa alaihi salam tatkala berdialog dengan Fir'aun bercantang Allah, itu Musa menjelaskan bahwa Allah itu maha tinggi. Sebagai bukti bahawa Fir'aun memerintahkan kepada menterinya untuk membangun bangunan yang tinggi ya. dia ingin kata dia naik terus ke atas ingin melihat mana itu ilah Musa itu saya enggak yakin enggak percaya dusta Musa itu nah ini menunjukkan kepada kita bahawa Fir'aun mendengar dari Musa bahawa Allah yang, Rabbi, yang menciptakan kuda menciptakan umat sebelumnya itu maha tinggi Ya. Maka Firaun dengan segala sombongannya ingin membuktikan kata dia. Yang sombong tapi ingin, dia mendustai. Sehingga dikatakan pada ya menterinya, "Ya Haman, Haman. Ibni Lissarhan, bangunkan untukku gedung yang tinggi pencakar langit. La'ali abnul asbab." mudah saya bisa, ya. Ini kan wasilah sarana untuk bisa naik asbab as itu naik untuk melihat ke langit ke sana. Ila ilahi Musa. Aku ingin melihat melihat mana ilahi Musa itu Tuhan Musa itu mana. Wah ini lah azunnukade saya ini yakin Musa itu dusta. Itu perkataan Fir'aun. Ya. Dia ingin naik ingin membuktikan jatuh kedustaan atau Musa itu dusta ketadia. Mengatakan Allahnya Maha Tinggi. Maka kata para ulama di sini Alimah Umar Abil Is menjelaskan. Dari ayat ini kita memahami kata beliau faman nafal ulum jahmiyah fa huwa barang siapa yang mengingkari sifat ketinggian Allah dari kalangan sekte Jahmiyah ya yang mengingkari sifat-sifat Allah itu pada hakikatnya dia Firauni yaitu pewaris pemikiran Firaun ya pengikut Firaun wa man asbathahu fa muhammadi barang siapa yang menetapkan hal itu itu pada rasanya dia ya mewarisi ajaran Nabi Musa tentang ya iman kepada Allah menetapkan sifat ketinggian Allah dan juga pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ya. Dan masih banyak ya ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang hal itu. Adapun ya perkataan ulama salaf banyak sekali tentang hal ini. Bahkan al-Imam al, al dzahabi dalam kitab ya Al-Ulu telah menukil banyak perkataan para ulama ahli sunnah dari sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian imam imam madhab yang empat dari kalangan ahli hadis, ahli tafsir, ahli bahasa, iaitu ahli bahasa, ahli fiqh, ya. Itu boleh menukil. Begitu juga imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Ijtima' Ijtima' Juyushul Islamiyah fil ghazwi ala uh, ala ghazwi al-mu'attilah. Kesepakatan ya para tentara ahli sunnah yaitu para ulama dalam membantah ya penyimpangan-penyimpangan yaitu kaum Jahmi ya ah yang mengingkari sifat beliau menyebutkan juga di sana ya dalam kitab beliau tentang nukilan dari para ulama salaf yang kesimpulannya kesepakatan ini akidah ahli sunnah akidah Rasulullah SAW alaihi akidah salafus saleh akidah ahli sunnah yang betul-betul ahli sunnah mengikuti ajaran Rasulullah SAW alaihi wasallam paham salafus saleh ya adapun ya Ya, secara akal kita memahami bahawa yang ada ni ada dua khalik dan makhluk khalik dan makhluk maka ada dua kemungkinan bahawa makhluk ada di dalam khalik ya, atau terpisah mustahil makhluk atau Allah ada di dalam makhluk atau makhluk ada dalam diri Allah mustahil karena Allah terpisah yang kedua terpisah yang benar, Allah terpisah. Lalu, kemungkinan yang terpisah ini ada dua juga. Kemungkinan itu berada di bawah, Allah di bawah, atau makhluk di atas, atau Allah di atas, atau makhluk di bawah. Maka jelas suatu kebatilan, bila dikatakan Allah di bawah dan makhluk di atas. Maka dengan demikian jelaslah kebenaran bahwa Allah maha tinggi di atas dan makhluk, semua makhluk berada di bawah Allah dan terpisah dari diri Allah subhanahu wa ta'ala kemudian secara fitrah ya, sebagaimana yang kita maklumi bahwa hati kita ini kita mendapatkan dalam hati dan jiwa kita satu keyakinan fitrah kendati dalam kondisi kita sujud ya ruku dan sujud menundukkan kepala kita berdoa pada Allah sujud ya maka hati kita tertuju kepada Allah Rabul Alamin yang maha tinggi dan ini fitrah yang tidak bisa dipungkiri tidak bisa dipungkiri siapa yang mengingkari ketinggian Allah dengan berbagai alasan dan subhat yang dia utarakan itu pada hakikatnya dia mengingkari fitrahnya sendiri mengingkari fitrahnya ya maka ini berarti fitrah yang telah menyimpang siapapun dia apakah dia ustadz apakah dia mungkin doktor apakah dia itu namanya orang-orang yang berpendidikan para akademisi siapapun dia ya tatkala dia mengingkari sepengetahuan Allah maka dia sesungguhnya mengingkari fitrah yang ada dalam hatinya coba tanyakan bagaimana kita menghilangkan keyakinan ini ya keinginan kita tatkala kita berdoa bermunajat terangkat tangan dan hati kita tertuju ke arah yang tinggi ini fitrah yang tidak bisa dipungkiri. Maka, mari kita kembali kepada Al-Quran. Pada akhirnya yang benar, imani apa yang datang dari Allah. Imani apa yang datang dari Rasul. Imani seiring dengan fitrah, kerana kebenaran tidak bertentangan dengan fitrah. Dan juga, kebenaran juga tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah sekelumit sebagian dari dalil yang bisa dijelaskan pada kesempatan kali ini. Menjelaskan tentang bahawa Allah... Maha Tinggi, Tinggi Zabnya di atas seluruh makhluknya. Demikian, Allah Wajah. Nah, baik. Terima kasih lagi kerana berkelakar Profesor yang telah materi dari pembahasan kita, uh, syarikat tahu ya, dan pembahasan kali ini mengenai ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat dan menambah keyamanan bagi kita untuk uh, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab. Kami akan angkat terlebih dahulu Ustaz, pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ummu Muhammad, um Muhammad yang tidak disebutkan tempatnya. Barakalofikum. Yusud, ya bukankah surga dan neraka itu belum ada penghuninya? Lalu bagaimana dengan penjelasan hadis bahwa setiap malam di bulan Ramadan ada manusia-manusia yang Allah Taala Bebaskan dari api neraka. Mohon penjelasannya, Ustaz. Naam. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tidak diragukan ya, dan ini merupakan akidah Ahlussunnah bahwa Ahlussunnah meyakini surga dan neraka itu ya telah ada. Dan Allah ciptakan untuk kekal. Ini akidah Ahlussunnah Ya, akidah Ahlussunnah. Adapun pernyataan yang mengatakan mengingkari adanya surga dan neraka sekarang katanya sia-sia. Kan belum terjadi kiamat, tahu siapa penghuninya. Nah, ini semua adalah bentuk ya penentangan terhadap ayat dalil dengan logika. Ya. Bahwa tidak ada yang sia-sia dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika lah ya, Rasulullah SAW dibawa Isra dan Mi'raj itu belum diperlihatkan. Dan Allah memperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana penghuni neraka dan bagaimana surga. Nam. Dan Allah Maha Kuasa. Itu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Begitu juga apa yang dijelaskan bahawa setiap malam bulan Ramadan Allah menyelamatkan hambanya di belenggu api neraka utaqa dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ya. ta'ala karena telah mengetahui siapa penghuni surga dan pada penghuni neraka nah, bahwa sekarang ini benar belum terjadi kiamat maka ada alam barzakh, alam kubur dan di sana, di alam kubur tersebut seorang yang mendapatkan kenikmatan Kemudian dibukakan di alam kubur dalam barzah tersebut jalan menuju surga sehingga dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga tersebut. Ya. Tapi belum sempurna tentunya, karena belum terjadi kiamat. Tapi aroma dan berbagai nikmatan kesenangan, ya, dia rasakan, ya, sebagai bentuk kemuliaan yang diberikan kepadanya. Begitu juga penghuni neraka, ya. dibukakan pintu ke neraka. Dia merasakan panas dan azab yang Ada dalam mereka tersebut Dan itu di alam barzah Alam yang tidak bisa direkasi dengan akal Kerana itu alam berbeda dengan alam Ya, dunia ini Dan kita meyakini semuanya Dan begitu dikatakan oleh Rasulullah SAW dan benar Ada pun bagaimana Allah membebaskan Atau Kenapa sekarang kamu terjadi kiamat Masa sudah ada penghuninya Itu semua adalah menanyakan suatu tentang perbuatan Allah, ya, yaitu kenapa. Ya. Nah ini yang harus kita bendung pertanyaan seperti ini. Oleh karena itu merupakan aqidah alisunah. Kita memiliki adab dalam bertanya, dalam berkaitan dengan perbuatan Allah, jangan kita menggunakan kenapa. Ya. Kenapa Allah melakukan apa sindegan lakinya, yaitu semua. Tidak ada yang menghalang. Hanya Allah mengatakan ya kun, fayakun bila Allah menghendaki terjadi. Dan semua yang terjadi, semua yang telah Allah sebutkan sesuai dengan ilmu Allah. Dan bila terjadi dengan izin Allah dan semuanya dalam penciptaan tersebut, ya semua dengan hikmah yang maha agung, lillahil maghbul baliqa, hikmah yang maha agung. Maka dalam Alquran sebutkan la yus allu amma ya falwahu yus allun. Ya. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Mereka la yus'al. Allah tidak yus'al, tidak ditanya. Kenapa? Kenapa diciptakan surga dan neraka sedangkan penghuninya belum ada? Ya. Ini yang la yus'al. Ya. Tidak ditanyalah kenapa? Karena semua ada hikmahnya. Ya. Surga juga, kenapa Allah ciptakan iblis? Kan juga merusak. Pembawa kejahatan, sumber kejahatan maka jawaban la yus'al tidak ditanyakan lima kenapa tentang perbuatan Allah la yus'al amma ya'fal wa hum tidak ditanya tentang perbuatan Allah mereka ditanya tentang perbuatan mereka ini kita pahami wallahu alam yang jelas semua pasti ada hikmahnya dan Allah kita meyakini di setiap malam Allah Subhanahu wa taala begitu datang bulan Ramadan di malam pertama sampai terakhir walillahi utaqao minan nawr dhalika fi kulli lailatin sami Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dibebaskan Ya, sehingga ketika dia meninggal dalam keadaan ya beribadat tersebut, tentu dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Ini yang harus ya kita pahami dan kita yakini tentang masalah keutamaan-keutamaan tersebut dan juga masalah ancaman-ancaman yang terdapat dalam dalil-dalil Al Quran dan Hadis. nah Demikian Allahumma. Nah, baik sekurang-kurangnya atas jawapan saya demikian untuk yang bertanya dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telefon. Silakan bagikan lagi bertanya langsung di 018236543. Ya, silakan Bapak saudara terhubung halo. Asalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz. Pak Mul di Medan, silakan. Agni oh, Ustaz di bulan Ramadan ini kan pintu surga dibuka semuanya. Hmm. Kemudian pintu neraka ditutup. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan ruh-ruh ruh orang kafir? Apakah juga dapat diistisak. Maksudnya tidak disiksa dalam selama bulan Ramadan ini saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Silakan Ustaz. Iya, Nam. Terima kasih. ini pertanyaannya hampir ya sejenis dengan pertanyaan yang pertama tadi juga. Kita meyakini bahwa Ya, sebagian dalam hadis Idha jah Ramadhan Puttihat abuabul jannah Wa guliqad abuabun niran Ya Wasufidatis syayatin Bila datang Ramadhan Dibuka pintu-pintu surga Dan ditutup pintu-pintu neraka Dan dibelenggu Syaitan-syaitan Itu hadis dari Nabi SAW Yang sahih Menjelaskan keutamaan Ramadhan Kenapa Allah buka Pintu-pintu surga. Kerana begitu banyak rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang di dalam bulan Ramadan dicurahkan oleh Allah. Sehingga amalan manusia. Ya perilaku dan sikap manusia adalah perilaku dan sikap. Yang mempersiapkan diri mereka untuk bisa meraih dan menggapai rahmat Allah. Sehingga bila mereka dalam kondisi seperti itu. Maka surga tempat mereka. Termotivasi. Beliknya juga neraka ditutup. Artinya bahawa sungguh manusia karena ketaatan mereka di siang hari berpuasa malam solat kemudian kiraatul quran zikir dan ibadah-ibadah yang lain ini yang membendung diri mereka terjerumus dalam perbuatan maksiat sehingga syaitan tidak mendapat peluang secara leluasa untuk menggoda mereka sehingga rahmat sangat banyak dan juga kemungkinan kecil manusia yang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat yang menyebabkan mereka dengan maksiat itu terjun ke neraka. Maka apakah roh-roh orang kafir? Ya, diazab. Kita katakan sampai saat ini karena ini masih belum terjadi kiamat, maka orang, -orang kafir diazab di alam kubur mereka. Ya. Firaun dan keluarganya sebagai contoh. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Di setiap pagi dan petang itu dihadapkan ke neraka, disuguhkan ke neraka." Kemudian kata Allah nanti di akhirat kelak masukkan ke dalam neraka. Azab yang lebih pedih lagi. An-naru yuraduna alaihim hudwan wa asyiyyah. Wa yauma taqumus sa'a ala fir'auna ashadal 'adzaab. Sekarang ini di alam kubur fir'aun dan keluarga dan para pengikutnya itu terus disuguhkan ke neraka. Ya. Pada hari kiamat, kata Allah, masukkan Hiraun dan keluarganya itu, yang kafir dan yang juga bala tentara dan mengikutinya itu, pada azab yang sangat berdia itu, neraka Itu kita imani, kita yakini seperti itu ya, Ada pun sampai pertanyaan tadi, ya Roh rohaba neraka Sekarang mereka ya, di alam barzah Tapi Allah telah tahu tempat mereka di neraka Jadi dalam hal seperti ini uh, Jangan kita terlampau ya Memaksakan untuk memahami kondisi seperti kena ilmu dan hikmah Allah, tapi yang lebih utama adalah yang lebih utama kita manfaatkan waktu. Ini yang ingin saya sampaikan pesan bahawa kita akan ya datangi Ramadan. Yang lebih utama kita pertanyakan ya adalah bagaimana sebisa meraih keutamaan-keutamaan dan kebelian di bulan Ramadhan sehingga mendapatkan rahmat Allah. Diharapkan biasa andanya seorang meninggal dalam keadaan ketaatan -keta itu maka surga bagi dia surga ya. Dan khusus pintu rayyan yang akan dilewati oleh orang yang berpuasa Nah, demikian Wallahu'alam Nah, baik sekolah-sekolah penjelasan Al-Ustaz Dan tentunya jadi perhatian untuk para pendidik sekalian e, Untuk e, bertanya ya, Sesuai dengan apa yang e, dibahas Dan jangan menanyakan apa yang Allah lakukan dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di Lenam Shancingatus Tan. Nah, Tunggu sebentar, Saud. Ada pertanyaan dari Bapak Heri yang berada di Kampung Timur Merauke Assalamualaikum. Ya, Saud. Allah adalah Maha Pengampun. Apakah orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya sebatas dosa di antara manusia kepada Allah saja. Lantas bagaimana antara urusan manusia dengan manusia, Ustad? Apakah e, tetap untuk mendapatkan pengampunan tersebut harus mendapatkan ridho dari orang yang telah e, dizoliminya atau bagaimana, Ustad? Mohon penjelasannya. Nah, Taib. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Heri Barakallahu ah, catatan amalan atau kejahatan, kezaliman seorang hamba itu ada tiga ya. diwan bainahu wa bainallah catatan amalan atau kezaliman dia antara dia dengan Allah ya. yang kedua antara dia dengan dirinya bainahu nafs. dan yang ketiga antara dia dengan sama manusia yang lainnya ini ada tiga, ya. Catatan amalan atau perbuatan atau kezaliman seorang hamba. Antara, ya. Dia dengan Allah, maka rahmat Allah, rahman Allah dan kaampunnya sangat luas sekali. Bila seorang bertaubat, Allah menerima taubatnya. Sehingga kata Allah, لا تك نت Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Inallah yafir dunu bajamiyah. Allah mengampuni semua dosa. Adapun antara diri dengan dia, di antara kezaliman dia. Ya, diwan catatan amalan dia dengan dirinya, maka dia berbuat kebaikan. Kena innal hasanatu yudhibun as-sayyi'at. Kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Dalam hadis sebutkan, ya, ittaqillahi thumakunt wa adbi as-sayyi'ata al-hasanatu tamhuha. Ikuti kejahatan, maksud dilakon dengan kebaikan, dia akan menghapusnya. Adapun Dewan yang ketiga yaitu catatan uh, kezoliman yang ketiga antara manusia dengan yang lain maka ini tidak bisa diselesaikan oleh Allah sampai antara mereka saling bermaafkan saling menyelesaikannya di dunia diselesaikan dunia Alhamdulillah kalau tidak sampai di akhirat baru akan ya terjadi kisas di depan Allah yang maha adil mengkisas dan di akhirat Hanya dengan cara apa? Mentransfer kebaikan kepada yang terzolimi Dan bila habis kebaikan orang yang menzolimi Maka Masih tersisa kezoliman tersebut Maka apa yang terjadi? Kejahatan orang yang dizolimi Akan ditransfer kepada Orang yang menzolimi Sampai Kalau masih ada juga kezoliman Dan mereka dah melewati sirat Ya Jembatan yang dibentangkan, jalan yang dibentangkan di atas neraka untuk menuju surga. Maka di sana masih ada qantarah, yaitu jembatan kecil. Ya, jembatan yang di sana sebelum mereka masuk surga. Kalau mereka ahlul iman, masih ada kezuliman akan dikisas, diadili. ya, Tidak ada yang akan hilang. Sampai antara hewan saja yang punya tanduk, yang menanduk, ya. Yang tidak punya tanduk itu adalah kezol. Bentuk kezoliman maka akan diadili oleh Allah Subhanahuwataala. Jadi tidak ada akan yang luput kalau saja diantara sesama manusia minta maaf sebelum dia meninggal, ya dengan berbagai cara. Kezoliman yang dilakukan mengambil hartanya mungkin cemarkan nama baik, menyebarkan ya atas nama dia kebohongan dan seterusnya, menggibah dia dan seterusnya. Ini bentuk kezoliman, maka diselesaikan, minta maaf. Jika tidak, Allah tidak akan bisa menyelesaikan kecuali bila Hambanya saling bermaafan Nah, di dunia ini, nah, wallahu a'lam. Nah, baik, sekalian dan Jawabannya oleh Ustaz, demikian Dan selanjutnya, masih kami akan Angkat pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz Nah, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Kalimantan Selatan ya saya pernah membaca hadis apakah sahih hadis ini bahwasannya Allah dibatasi oleh 70 cahaya tidak ada cahaya yang menembus kecuali akan terbakar yang ini eh, yang juga yang akan saya tanyakan jika memang benar hadis tersebut sahih eh Eh mon mafrid bertanya e, di saja apakah hadis tersebut sahih ya. terima kasih atas pertanyaannya. Wallahu a'lam ya. Saya tidak tahu tentang hadis yang mengatakan ya, 70 di batahin 70 cahaya. Tapi tidak dilakukan yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki cahaya nurun ya, nurun ala nur cahaya kemudian Allah memiliki wajah wajah yang memiliki cahaya ya dan hijab nur, hijab tabir yang menutup wajah Allah itu diri Allah itu nur cahaya berapa jumlah cahaya itu wallahu'alam tidak disebutkan dalam hadis tersebut tapi yang jelas hijab nur hadis sahih Ya tabir yang hijab yang menutup diri Allah dari ya makhluk nur. Begitu juga Nabi tadkala ya mi'raj tadkala ditanya haroita rabbak bagaimana melihat Rabbmu wahai Muhammad kalau nurun anna aruh. cahaya yang menutubi tidakkan mungkin saya bisa melihat. Ya kemudian kata dalam hadis teru kata Nabi saw hijab hurnur law kafah. Jadi hijab ini cahaya ini kalau disingkap oleh Allah, dibuka oleh Allah, la ahraqat subuhatu wajhihi man taha min khalqi. Ya? Maka cahaya wajah Allah tersebut subuhatu wajhi itu akan membakar semua makhluk yang diliputi oleh pandangan Allah dan kita mengetahui tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Berarti makhluk itu akan hancur. Itu kita yakini. Lalu membatasi bahawa 70 cahaya Wallahu'ala. Dalam hadis tersebut tidak disebutkan berapa jumlahnya. Ya, 70. Tapi kita meyakini bahawa Allah memiliki cahaya. Dan wajah Allah cahaya itu di tabir yang menutup diri Allah itu nur, cahaya. Sehingga kalau disingkap, cahaya itu akan memancarkan dan akan membakar semua yang ada di alam semesta ini hanya sebatas itu yang kita paham tentang cahaya tadi. Adapun membatasi 70, apakah jumlah 70? Wallahu a'lam. Saya tidak mengetahui hal itu. Ya, semoga ya Allah subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita semua dan semoga kita dibimbing oleh Allah untuk melakukan amal ibadah di bulan yang akan kita hadapi, kendati kurang lebih sehari atau dua hari kita akan masuki bulan Ramadan tapi tentunya kita terus diantara harapan dan cemas berharap kena diri ini telah merindukan kedatangan Ramadan dan cemas kenanya nyawa kita bukan di tangan kita ajal bukan di tangan kita tapi di tangan Allah semoga Allah Azza Wajalla merahmati kita semua dan juga saya ingatkan bahawa Istidik Imam Syafi'i masih membuka peluang untuk kaum muslimin ingin mendonasikan sebagian hartanya untuk pembebasan tanah wakaf perluasan kampus tercinta kita Istidik Imam Syafi'i. Semoga Allah memberkahi hidup kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi umur kita, memberkahi harta dan keluarga kita semua dan semoga kaum muslimin dibimbing oleh Allah. Untuk kembali kepada Al-Quran Kembali kepada Sunnah Kembali kepada ilmu yang benar Dan semoga negeri Nusantara ini Dalam keadaan aman Damai Tidak ada huru hara Dan semoga Allah menjaga pemimpinnya Menjaga menteri-menterinya Menjaga wakil-wakil rakyatnya Dan menjaga para ulama Menjaga semua para penuntut Dan kaum muslimin di mana saja berada Semoga mereka disatukan Di atas bengkayaan Iman Dilandasi, dilandasi di atas kecintaan kepada Allah dan keinginan untuk berbuat baik dan menepis atau mengingkari semua bentuk berbagai kezoliman, kezoliman apapun bentuknya harus diingkari dengan cara yang bijaksana dengan cara yang baik, dengan tidak menyelisih tuntunan-tuntunan syariat yang tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi demikian mudah-mudahan bermanfaat ya, mohon maaf atas segala kekurangan kehilafannya semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa meneguhkan hati kita di atas kebenaran, di atas sunnah Rasulullah SAW dan wafatkan kita di atas iman dan sunnah Allahumma amin, demikian Wallahu'alam, wa sallallahu wa sallana binah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allah wa bihamdik ashadu an ilaha illa anta stawfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh